edo joragiria xeaskako lehendakaria, eh uh, Uztaila bukatzera doa, bukatzen ari da eh uh, egunon lenik. Egunon. Beraz, puntu bat egin nahi genuen zurekin, azken berrietarik hasiz uh, ikusi dugu, eh, Ezkuntza Ministroa aldatu berri duela, eh uh, Uh, bilan bat egiteko papendiai lehenik uh, zertan bukatu dira zuen arremanak arekin eta ez da gindola ikusi duzu beraz eskuntza ministro hori? Mare ruski, papendiai ez da, da istudioan egonen uh, ministro eraginkor uh, ena gisa, asizan uh, isiltasun handi batekin, eman ilabeteak eta ilabeteak uh, erantzun bat, uh, bizi seinale bat ukaiteko arengandik Eta egia egan bukatu du bere urte osoa ere esiltasun horrekin, gure gaietan ez da sartu, gure galderai ez die erantzun, gure emobili erantzun, autetxian galderai ez die erantzun. Izan da gutun bat, berrebetari buruz, zientzietako azterketari buruz, uh, gutun soil batena eta biziki isume giltzen dena, beste hainbat eta hainbat gaietan, haren erantzunen behaginen eta... Eto gira eta joan da, erantzunik, eman gabe. Bilan ez biziki baiko raberaz? Iduridu, bai, ezela bere lekuan, ez du uh, Euskararen eta Izkuntzen Gaiak ez du eskutan hartu, iduriluke ere, ez zuela, uh, eskuan hartzeko paradarik ere, Azken uh, urte hortan uh, haitu gira administrazioarekin eta mm -hmm. zailtasuna handiak izan ditugu gaiak administrazioari kentzen uh, uh, autetxi eta politikalien eskutan ezartzeko behiro. Eta ministroak ez du uh, jola hori jokatu behiro irakurketa politiko bat ematea gure arazoari. Mm -hmm. Orain beraz gabariela talekin ez dakit uh, ze espero duzuen aldaketarik espero duzuen bo horain dikastapena da ez dakigu ze jokamolde izanen duen baina nola aurreik ikusten duzu hori? Hori ikusiko dugu ondoko hasteetan, uh, barakigu norren ministroa, iakin egin nukera orai norizan diren bere kabinetean, barakigu bere ekipa oso aldatuko dela, ikusiko dugu nor jartzen den bere ekipa hortan, administratio hortan, eta norren eskuntzeta zoku batuko, horren arabera ikusten halko dugu. Gabriela Atal guti ezagutzen dugu, mm -hmm. uh, baina barakigu politikaria dela, horrek badua pantaila bat, papain jai zen politikaria eta ez zuen uh, bai politikoraten ematen arazoa argian, politikari batek uh, gileago eginean du, baina barakigu ere nondik aldu den, barakigu ere uh, blankearen garaian uh, ministro hor dezela, ere uh, gazteria zukupatzeko ministri itzaberean, barakigu, makronen taldeko dela, barakigu, uh, azken bost urteetan, bost pasei urteetan, ukandugun hizkuntzen uh, kontrako politikaren uh, ere maile horietaik uh, izan daitekela, agian urertuko du, uh, gure arazua hori baino komplexoa dela, eta agian hartuko ditugu berdira albe izango izan txatuko gira arekira erremant batu kaiten, bena lehenik utzi behar dugu orla, erramezala administrazioa plantan ezartzen. Mm -hmm. eh, elduden urteari begira, se askaren erronkak zeintzuk izanen dira gabgela talekiko, justuki uh, zer dira eramanen diren borrokan agusiak? Bazken urte untan ere manditugunak eta ez ditugunak lortu. Bada lehen lehenik azterketan gaiak. Azterketa iburuz lortu dugu zientzietako froga ba, brebetan gure ikasleak euskaraz egiteko derogazioa bat. Derogazioan horrekin ez dugu haski, berdugu eskubide bat. Berdugu, badugu gutun bat, menan berdugu gutun hori baino berdugu zirkular, idatzi edo beste zerbait berdugu ribuluz, eta berdugu basoa. Basoa ribuluz gibelaratekin zuen gobernuak dola bi urte kenduz Euskalaz gaiak basoan, horiek berritugu bere eskulatu. Horrez gain ere badugu gule itzarmena. Ba, pasadugu urte oso bat, itzarmeni gabe ezkundinaztionalekin. Iru urte guzi zahar uh, beritzen dugu hitzarmen uh, hori, mainan hor ez dugu lortu. Ez da inzinatu, egen dugu bilkura bat, huda xia inzin hor, mainan uh, erantzunik gabe, bat irain bat uh, pundu, itzarmen hori nagoziatu behar ditugunak, mainan ez dugu. Egan egiazko soras kiderik hori eka hori lortuko dugu ere ondoko on sartzean. <hazien> <hazien> Lana izanen da beraz. <hazien> Lana bet, badabeti. Beresiki, Blankerren ondotik, eh? Blankerrek mm -hmm. desmachia ondiak, ondiak egintzituen uh, izkuntzai, izkuntzan eta kaskuntzari buruz, ez bakrik Euskara, ez bakrik Murgiltzean, baina norokorki, bada hain izgauza berritzera ikitzeko, eta saskak ere hain du, gero eta aur gehiago baditugu, gero eta ikastetxe gehiago balitugu, gure beharrak onditzen dira, eta momentuko gobernuak ez die erantzuten gure eman emendakin horiei. Hain zuzen, uh, ikasturte berriari begira, uh, ikasleko purua zertan da eta gutxi gora bera panorama zein izanen da. Hori, kosiko dugu sartze gunean, eh? baitugu aurre izen emateak, mm. benen beti egokik gira hilailen lehena arte aurrak kondatzeko hoik, kosiko zehaz uh, zobat badiren, bilana eginean dugu hilaila uh, erditsultan hori buruz, barakiguen mendatzen direla, bereziki bigarren mailetan. Lehen mailetan agian uh, kopuruak zirain intzaz egoko, barakigu eh, Ipar Euskal Herrian aur gero eta gutiago sortzen ari dela, ala ere gu gure kopuruak menten zenitugu lehen mailan, eta agian uh, aurten ere. Aldiz, bigarren mailan barakigu, gorakadak segitzen dula, azken urteetan lehen mailetan ukandugun gorakada horrai bigarren mailetan badugu, eta horregatik, eh, abiatuko dugu ikastu urtea bekolegio berri batekin, sempereko kolegioa edekiko da. Eta hor, sartuko dira, largo eta iru, hor, kolegio berri-berri batean. Mm -hmm. Irakasleko puruari doakionez, uh, postu betetzeko ahalak badira? Momentuko, uh, ari gira horrendik negoziatzen, eh? naizta guztailangiren, izitugu azken erantzunak. Badakigu aski irakasle ukanen dugula ezkunden ezkun nacionaren sartzea egiteko, baina ez uh, itzahmen batek, bale, bagenu itzahmen bat, itzarmenak uh, uh, manen luken bezain bat, mm -hmm. eskasi izanen dira postu batzu, zu, belzik ibigaren mailetan, eskatz katik uh, beharko ditugu guonek finanzatu, hainbat uh, erakasle postu, momentuko uh, ezbait ditugu erantzunak, ezbait ditugu uh, behar ditugun postuak ezko nazionalen mm -hmm. Beste urte eta maino postu gehiago dira finanzatu beharko direnak, edo ez bortsatz? Ari gira oraindik azken uh, tratuetan, mm. eta espero dugu administrazioak uh, bulegu guziak etxeain zin ustailuntan ala ere, erantzun batzu egitik horriko dituela, barakigu ere asken momentuan agorri bukaeran ere gauza batzu deslokatzen liela, horri kusiko dugu, somat uh, gaituko diren uh, guregain. Bai dan, horien uh, gehiamendu hartu dugu, saskak finantzatkoetu behar diren guziak, ez dugu, horri kutziko e, irakasierik gabe, eta horri betidanik egiten dugu, eta horri eginen dugu, agian... Uh, Kostu ekonomiko gehiagirik gabe. Mm -hmm. e, itz bat, uh, Senpereko kolegio berriaz, uh, lanak uh, etengabe, etengabe haitzina doaz, uh, ba, bere ritmoa segitzen du. <laughs> bai, hor, ari gira azken, a, azken baran, hor, gelitzen da hilabete bat dena bukatzeko mm -hmm. enpresak ari gira atope, atope, atope. Badira beti, beti bezala azken momentuko istripu arazo tipiak Banan banan gainitzeni tuste eta momentuko, egiltzen dira 50 egun obra eta aurri ikusten dute 50 egun horietan bukatua izen dutela berden guzzia eta beraz libratuko dute tokia presta aski goiz uh, materializatzeko eta hartze egunean 83 uh, ikaslek anegitik sartzea. Mm -hmm. Ikasle horiek uh, beraz batzuk beste kolegiotatik etorreko dira. Edekiko ditugu uh, lau klase, bi seigarren eta bi boz garen. Mm -hmm. ikasleak hori uh, arte lan mailan ziren, uh, askaine, sempere, eta inguruetako zen bi mailetan. Aldiz, uh, boz garenan txartuko direnak, horiek uh, seigarrenan ziren, jadanik gureko legioetan, batzu ziburun, geienak xalbadoaren, baina horiek uh, hastapenetik bazakiten, jaz, uh, asidutelaik mm. seigarrenak bazakiten aurten sempere da duan eta um, taldea biziki motibatu eh? da, buraxo taldea ari da horxatzen, eta desafio berri bat dute, eta gugo mm honez -hmm. hartuko dute desafio hori. Eta aldi berean Salvador Piskata aireztatuko da? Salvadoran uh, toki Piskat, behar ginoen, horregatik, uh, azken horretan, mm -hmm. Salvadoran metatu ginieto nahurrak, ziburun bereziki, eh? uh, ginuen toki eskasa, eta ziburun uh, hola, ondoko horretan, uh, ahna sartzen alko dute, Berretz jautsiko dira pixkanaka, idueun ikaslearen petik. Muga idueunetan idu dute, eh? bereziki duten espazioa gatik eta azken urteetan 350 360 arteko dira eta orra orrak Bizki tinko ziren bai. Mm -hmm. e, bukatzeko behar bada hitz bat aipatu dugu da eh aristia erresidentzia idekia izan dela, eh langileentzat, sasoilarienatzat besteak beste, e, pundu bat egiteko aitzinadoa hori ere, hilabete bat pasa da. E, zer da ateratzen du zuen ondorioa? Horre, bilana bukaeran eginen dugu, esperimentazio eh, bat da guretako, erigira ofizio berri bat ikasten, eta egieran ez da daraz gurea, estapenean, mm -hmm. langileak hartu ditugu ortarako, eta momentuko biziki gozoki pasatzen da. Hor, haste untan berro bost bat uh, saso hilari badira, anaterpetuak, anlo egiten dutenak, uh, aski gozoki pasatzen da, betetzen da pixkanaka, badatoki orain dik, eh? mm -hmm. eta ikusten dugu gure proposamen horrek... Uh, Be, behar bati erantzutean ja, diola. Mm -hmm. uh, bai sasoi lari entzat, batzu heldu dira lan egitea eta sasoi agiterat kostalderatunat, batzu ere, jadan ikor eta hemen lan egitenak, eta udako uh, aterabide bat sekatzen zutenak. Beraz, uh, momentuko aski baikor, gero ikusiko dugu, eh, ekonomikoki, ere, janoreka bat atxamaten dugun, ez da kastu ahondiak badira, eh, langilak baitu egunero anadidirenak, uh, presioak biziki palak, eta uh, urte bukaeran eta soi bukaeran, ginen dugu bat ikusiko dugu ere nola segitzen dugu norekin mm -hmm. Ados, ez dakit uh, besterik gehitzeko duzun uh, peio bukatu aintzien? Ez makarrik, urtea bizikilu zei zan dela denenzat, eh? askaren inguruan raitu direngu zientzat, bai ikasle, bai buraxo, bai langile be, agian, uda hori denek baiatuko dute ongi bausatzeko eta agorila bukaeran, denak hori zanengira gure desafio berriak eta gainitzeko ondokurten mm -hmm. ere. Mm -hmm. Zugarre bakantzak hartuko dituz upiskat. Placer handi batekin. <laughs> Mileskerpe jo. Mil eta laizter arte. Laizter arte.